12. rész Június 20 -a. Ildikóval egy júniusi estén ismerkedtem meg a szigeten. Ő is 18 éves volt, mint én. A véletlenem múlt ez a találkozás, mint ahogy minden véletlen az életben. Jenőnek volt két jegye a nemzetközi teniszversenyre, és addig előszakoskodott, amíg elmentem vele. Nem érdekelt túlságosan a verseny, mint ahogy semmi a világon nem érdekelt. Úgy éltem visszavonulva, csak tanultam, tanultam, készültem az érettségimre, nem mentem sehová, sehová. Így telt el majdnem egy év. Az érettségim jó sikerült, és most már nem volt kifagás arra, hogy begubózzak a könyveim közé. Jenőt a verseny vége felé elvesztettem a tömegben. Képtelen volt a helyén maradni. Vagy szóda vizet ment inni, vagy a fagylalatost keresde, aztán ismerőseket fedezett fel a másik tribünön, és odament azokhoz, végül eltűnt. Megálltam a kiáratnál abban a reményben, hogy itt nem kerülhetjük el egymást. Már jó ideje átsorogtam, amikor észrevettem, hogy még egy kiárat van. Jenő talán arra ment ki. Nem szeretek törekedni, inkább leültem egy közeli padra. Ha Jenőnek egy csöpp esze van, erre jön, és akkor együtt beülhetünk facsarázni. Ez volt az eredeti tervünk. Ahogy itt ülök a padon, és nézz elődöm jobbra-balra, látom, hogy egy rendőr javában magyarázol, egy fiatal lánynak. A lány sír, és a körülötte álló emberek jókat nevetnek. Az emberek útállatosak. Ingyen cirkusz nekik minden látványosság. Mit követhetett el ez a lány? Mi baja lehet a rendőrrel? A jelenet már éppen véget ért, a rendőr elteszi a jegyzőkönyvet, az emberek is csak a síró lány maradott. Tanácsalanul áll egy darabig, aztán jön egyenesen ide ehhez a pathoz. Még mindig sír, az arca csupa könny. Leül a padra, és a kezével törölgeti az arcát. Szép arca van. Illetve egész szép lenne, ha nem lenne olyan mazatos a könyektől. Nincs ennek zsebkendője, gondolom. Úgy látszik, tényleg nincs. szőt, táskája sincs. Ösztönösen kiveszem a mellén zsebemből a tiszta zsebkendőmet, és oda nyújtam neki. Köszönöm, szipogja. Mikor már felszárította a könnyét, és rám néz, akkor látom, hogy ugyanolyan kék szeme van, mint nekem. Mi történt? Kérdeztem útvarjasan, de nem talakodóan. Ellopták a retikülömet, most nem tudom, mit csináljak. Bejelentettem a rendőrnek, de azt csak kinevetett, hogy miért nem vigyáztam jobban. Igaz is, megmondták nekem előre, hogy pesten vigyázni kell, annyi a zsebtalvaj. De hogy pont az én retikülömet, jaj Istenem! Sok pénz volt benne, az egész fizetésem, és az zalanykarórám is. Ugyanis rossz volt a csukója, féltem, elvesztem, hát inkább a retikülömben haltam, és a bérletem is és az érettségi fényképen, és egy új púder tartó. És most gyalog mehetek haza, mert még villamos pénzem sincs. Hát nem borzasztó. Bár ne jöttem volna el erre az átkozott teniszversenyre. Egyet ő jött? Igen, kaptam egyet a főnökömtől, bár ne kaptam volna. Nézze, ami megtörtént, az már úgyse lehet változtatni. Maga elvesztette a retikőjét, én elvesztettem a barátomat, ezért ülök itt. Ha megengedi én majd haza kísérem. Köszönöm. Maga igazán nagyon kedves, és köszönöm a zsebkendőt is. Siet haza? kérdeztem. Nem, egyáltalán nem. Akkor várjunk még itt háthajon a barátom. Vártunk. Legalább fél órát üldögéltünk, de Jenő nem mutatkozott. A lány közben elmondott Székesfehérvárról jött fel Pestre állásba. Egy ügyvédi iratában dolgozik, a papája is ügyvéd volt, de már régebben meghalt. A mamája a zangoratanárnő, és hatan vannak testvérek. És örül, hogy eljött otthonról, mert vémes volt hallgatni, mikor jönnek a növendékek, és folyton skáláznak, már álmában is csak a cédul skálát hallotta, mert a mamája főleg kezdőket tanít, akik még nem jártak a zenedébe. Kérdeztem, hogy mióta van Pesten. Kiderült, hogy csak egy hete, mert éppen most érettségizett. És ez a fizetés a ez az előlege volt. Még jó, hogy a lakbért már kifizette, igaz, hogy egy nagy nyérén lakik, de fizet neki, nem akar a szegény rokon lenni, mert az borzasztó. Mindezt egy szószamond el. Helyes kis pofa, ezt megállapítottam. Tudja, mi kétség bejtő, hogy csetük nem se fésőm, és a szél teljesen összezelálta a hajamat. Megnyugtattam, hogy a frizurája nagyon rendes, de odaadhatom neki a fésőmet. kérő barna haja volt, és most gondosan fésülgette az én fésőmmel. Megjegyzem, szoktam feltűzősizelni a hajamat, akkor sokkal komolyabb jelenség vagyok. Erre majdnem elnevettem magam. Ez az illikó minden volt, csak nem komoly jelenség. Tükre nincs, nincs. Csodálom, ilyen csinos fiúk rettenetesen hiúk szoktak lenni. Csinos fiúnak tart. Persze, csak amíg ülünk a padon. Ahogy felkelünk, azonnal észreveszni majd, hogy sánta vagyok. Csinos fiú, de nyomorék fiú. Az én nagy nénémnek, akinél lakom, van egy mondása, hogy minden pekben van egy szerencse is. Elvesztettem a retekülömet, a pénzemet eszpe, viszont magával megismerkedtem. Most a ismerek egy fiút Pesten. Ez kedvesen hangzott, és nagyon őszintén. Én vagyok tehát az első fiú, akivel Pesten találkozott. Hogy csodálkozna, ha én meg azt mondanám, hogy ő az első lány, akivel egy szigeti padon ülök. Sőt, ha a barátom előkerül, akkor rögtön két fiút fog ismerni. Milyen a barátja? Jó ilyen Jenőnek hívják. És hogy van az, hogy maga ezzel a Jenővel jön a szigetre, és nem egy lányal? Nem udvarol senkinek? Nem. Azt úgy se hiszem el. Ne higgye. A barátommal akartam vacsorázni a verseny után. Ez volt a programunk, hogy beülünk ide az alsó szigetű vendéglőbe. Itt szenne is van, ugye? De de szép hely, én is várnék itt vacsorázni. Hát, ajánlok valamit. Jenő barátom úgy látszik, végképp elkalódott. Ne is várjunk rá tovább hanem üljünk levacsorázni. Tényleg elvinne? Jaj, de nagyszerű! Én majd kifizetem a részemet, persze nem most, de majd megadom. Ne vicceljen! Nagyon örülök, ha velem tart. Tényleg örültem. De a következő percben már véges lett ennek a hirtelen örömömnek. Szembe kellett néznem a kegyetlen valósággal. Milyen zene van? Cikány vagy tánc? Imádok táncolni. Temjelen maga is. Én nem táncolok. Nem. Sajnos volt egy autóbal esetem is, borzasztó. hát majd meggyógyul, aztán megint táncolhat. Erre nem szóltam semmit. Nem mondtam, hogy sose gyógyulok meg, hogy egész életemre nyomorék vagyok, hogy vagy soha nem is táncoltam, minek mondjam. Felkeltünk a padról. A második lépésem után már észrevehette, hogy szántítok. De először úgy tett, mintha nem bennészre. Kínos meglepetés lehetett neki. Figyeltem az arcát. Egyszerre csak nem alakoskodott tovább. Lenézett a lábamra, a magas talpú altapét cipőmre, aztán belém karalt. Menjünk fogva. jó? A pártjámmal is úgy szoktam menni, ősélyel is közben tört el a lábát. Ugyanilyen cipője van, elente én fűztem be neki. Valami olyan természetességgel mondta ezt, és olyan kedvesen karolt belém, hogy a szívem táján furcsa melegséget kezdtem érezni. Karomfogva mentünk a vendéglő felé. Szép júniusi este volt, már messziről ide hallatszott a cigánzene, és nekem arra kellett gondolnom, hogyha Margit most látna, örülne. Egy ilyen szép, helyes kislányjal megyek, egy ilyen 18 évessel, aki úgy néz rám a csodálkozó kék szemével, mintha én a mesebeli herceg. Sajnos a sánta elvarázsolt herceg. Június 21-en Nagyon kellemes volt az este Ildikóval. Egy sarokasztalt kaptunk a teraszon, ahonnan a Dunát láthattuk, a kivilágított lampionos sétahajot, a pesti partfényeit. Kis piros námpernyő volt az asztalunkon, amely körül bolondul röpködtek a mosincák. A cigány odajött és érdeklődött, hogy mi a hölgy nótája. Ildikó egy ideig gondolkodott, aztán azt mondta. Szeretnék május éjszakáján letépni minden orgonát. A cigány azonnal rákezdte. Ildikó halkan énekelt, kis vékonyka hangja volt csak. Közben, mintha van nézett holna rám, hogy nem haragszom-e. A cigány elment és megköszönte a balra valót. Maga gazdag fiú? kérdezte Ildikó. Hogy itt szólja a pénzt? Nincsenek anyagi problémáim. Ez kitérő választ volt. Nem mondtam egy szóval sem, hogy a híres Ács Edina fia vagyok. Hogy anyám több pénzzel reggeltől estig cikányozhatnék, nem számítana nekem. Egyszer először életemben nem akartam Ács Edina hírnevének nimbuszában lenni. Szepes Egon vagyok. Semmi több. Egy virágárus jött az asztalunkhoz. Hadi Ugyanúgy húzta a lábát, mint én. Vörös rózsákat vettem tőle. Imádom a vörös rózsákat. Az arcához tartotta a csokrot, és belehelte a rózsák illatát. Azt fogják hinni, hogy valami szerelmes pár vagyunk, mondta. Jogukban áll azt hinni, amit akarnak. Ennél hülyébbet nem is mondhattam volna tudom, de olyan szokatlan volt nekem ez az egész helyzet, itt vacsorázom ezzel a lányjal, akit egy órával ezelőtt még nem is ismertem. És olyan meglepőket kérdez tőlem. Maga szakadt szerelmes lenni? De úgy komolyan, igazán. Miért érdekli ez magát, Ildikó? Csak érdeken. Nem szoktam. Ezt nem hiszem el, hogy még egyáltalán nem volt szerelmes. De egyszer voltam. És elmúlt. Mi maga, vizsgáló bíró? Én se kérdeztem, hogy volt szerelmes. Pedig én megmondom, én kétszer voltam, és mind a kétszer őrületesen. Ki nézni az ember magából. Tudom, nem vagyok az a femme típus. És kik voltak azok a szerencsés Cékesfehérvár váridaliák, mert Pesten még nem ismer senkit? Az első a fizika fizikatanárom volt, jaj, de mártam. Sajnos rajtam kívül még 43 lány imártam. Az egész osztály. verseket is írtak hozzá. Maga is? Nem, én csak némán titokban imádtam. És ő tudott erről? De, tudod, tudott? Sőt, pikkelt rám, és kétszer is indőt adott. Akkor már kezdtem kiábrándulni belőle, és lassacskán valaki másba jöttem szerelmes. Egy másik tanárba, aki nem adott intőt? Nem, egy nagyba. Ott szolgált Fehérvár van. A korzon láttam meg először. Az unoka-nővérem messzétált. Neki udvarolt. Ez még reménytelenebb volt a részemről, mint a tanárom. Miért? Jaj, mert az unoka-nővérem a legszebb lány volt Fehérváron, egy szépség. És tudott bánni az udvarlókkal. Egyszerűen megőrültek érte. Most különben itt van Pesten, képzeljel, van nöken egy nagyszalamban. Ebből gondolhatja, hogy milyen alakja van. Csuda magas, és milyen vékony, ha megy az utcán, mindenki megfordul utána olyan feltűnő. Janka néni szerint túl feltűnő. Ki az a Janka néni? Akinél lakom, a nagynénim. Ő méltóságos asszony, ha majd maga felhív, és ő veszi fel a kadót, méltóságos asszonynak kell szólítani. Erre nagyon ad. Különben rögtön fel is írom a telefonszámomat. És a másikat is, ha az iratában hív fel. Egy szalvétára felírt a számokat. Maga hol lakik? kérdezte. A rózadomban. Azt gyönyörű lehet, egyedül lakik? Nem, az anyámmal lakom. Egyszer majd hívjon meg engem, ha majd jobban összebarátkoztunk okvetlenül, Ildikó. Gondolj, hogy szimpatikus leszek a mamájának. A régi lány, akinek udvarolt, az szokott oda menni? Nem szokott. Miért nem? Nem volt úri lány. Nem merte bemutatni? Kérem, veszélyen másról, kérem. Sohasem se említsa többé azt, szóval azt, aki nekem volt. Jól van, azért ne haragudjon. Olyan szép estelz, és olyan kár volna elrontani azzal, hogy ne ezt eztelzem. Én rémülszinte vagyok, és mindent megmondok, amit gondolok. Ezért vagyok bajba Janka nénivel. Velem mi baj van? Kicsit balond az öreg hölgy. Különben majd magához megyek, nem a nénihez. Azt tudom, de ő ott fog ülni. Nagyon félt engem. Azt mondja, éppen elég, ha a családunkból egy lány rossz útra tért. Tudja, Alíz a manökön unokatestvérem, akiről az előbb beszéltem. Ő is ott lakik, Janka néni Dehogy lakik, saját garzonlakása van, modern lány. Fügyül az előítéletekre a családra, és főleg Janka nénire. Persze ő már 23 éves, és festi a haját, vörös szaja van. Beszéljen magáról, Lidikó, nem mindig a világ szép unoka nővéréről. Engem maga jobban érdekel. Érdeklem, nem? Tényleg? Rám nézett. Hihetetlenül kék volt most a szeme. Nem tudom, miért gondoltam arra, hogy egyszer talán majd azt fogom mondani neki, hogy kék szemű kedvesen.